Allahur rahmani rahimi alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala Allahu njalla u falendrojm veten per tin ndihmën e falë kërkojm Allahu i bekoft mbledhjes tona Allahu na mundsojë të përfitojmë më atë që na bën dobin donja edhe na mundsojë të arrijmë tek Allahu në ahiret Ne ne po vazhdojmë me këto sonte me takimin e radhës dhe sonte sikur që kemi palëmëruar është a pjesa e fundit që ka të bëjë me smundjen e zemrës që kemi filluar me të trajtuar disa ndaja më herët. I më duke trajtuar problemin dhe smundjen ngurcimit e ngurcimit të zemrave. Ot kjo zemër që është e krijuar Zoti gjithë dela me dhuro çete të përshtatshme që pranojnë shpallën e Zotit dhe të zbutet me argumentet e Zotit për shkachet të qëtë i kemë përmendur, ajo din të ngurëcohet. E kur ngurëcohet zemra, pas taj nuk e lua në rolë në dorë dhe është jashtë funksionit të saj. Dhe kjo pas taj shkakton problemet të ndryshme njeriot në odhëthimin e ti dhe të Allah Gjallat Gjallahu. Ndhe ime duke folë për këtë problem të ngurëcimit të zemrave dhe kemi folë për shkachet, për uh, pas taj si manifestohet njëtë në përdiqshme kjo ngurësi e kështu më radhë. Qështu që kime thënë se të rejtimi këti problemi është të e të rëndësishmë edhe për pregaditjen e gjithë dhe besimtari për Ramazan. Nga sa e që është maja rëndësishmë ja, në Ramazan është që të hymë me zemrët të zbutura dhe zemrët të gatshme për të kalu këtë periud dhe këtë faz të adurimit në mënyrën më të mirë të mundshme do ndë të lasi me lena do Gjellewala për shërimin e kësoj smundje. Si të shërohemi, si të arim që të largujmë ngurësin nga zemrë atona dhe të kemi një zemrë të but, dhe një zemrë të përshtatëshme për adhurimin e Zot Gjellewala dhe përretimin e adhurimeve. E për asë të ka lejtë pika që kanë të bëjnë me shërimin dhe tretimin e kësoj smundje, një gjedu të kemi për asë jushë dhe kemi përmenë në dy sërë të kë, uh, gjitha smundit e tjera që kemi full në të kaluarën, kur kemi arë të kjo pikë e shërimit. Në i përflasëm për shërim, dhe dhe dikush është i smutë, duhet mu shëru. E është mërmala që njeriu në fazët e shërimit, duhet që kanë të kaluar në në disa vepimit të jashtë zakonëshme. Njën në disa kërkesa që ndështë të në rethonat të zakonëshme, në rëthanat e shëndetit, nuk kërkohen ato bashkështo. Mirë, për në moment në ku njërë është i smut, kërkohet një aktivitet më i në gjeshë, kërkohet një, një veprimtari më aktive, përshka këse tash jemë proces e shërimit. Kërë që duhet njëri u me kuptu se fazët e shërimit dhe koa që ka në përshërim, nuk duhet të jetë njësi kërse koa kërë është shë, i shëndosh, apë? Ja po njëri kusht i smundganismun e karkuçja do bënd diçka të pazakontshme, qoft në aspektin e ushqimit, qoft në aspektin e pushimit, qoft në aspektin e aktiviteteve të caktuara kështu më radh. Ato ai, do të thotë, gjatë tanitës nuk mund mirë po, për të mërojmë intensitet. Mir po, përdysha bëhet fjalë për shërim, i lën gjithë fa dhe kjo është e vërtetë. Për shkak se po bëhet fjalë për shërimin atë. Dhe unë konsideroj se kjo, ky problem dhe ky smundje nga smurit më serioze që prej këtë zamra një në njëriot në në kymjat që me te u thëm të ka lau gjelë gjelë alë hu në për dirësa është kështo paralizimi i këti mjeti dhe nëzire jash funksionit të këti mjeti është për njëriot në diçka shumë serioze andaj të rejtimi i këti problemi është me prioritet kështo që njëriot nuk do të në kursu asgjë pavazhë qëka i bjena jo as nga koha ti as nga mundi ti, Ashtu nga gjithçka që kërkohet prej ti që gjithato më i përduhet në shkrim, nga se kushrohet me lena Allahu xhallahu -le ora i shjelet pak më ndryshe. I pretend më ndryshe. U thon për tek Allahu xhallahu ala më ndryshe. E ne këtë më ndryshe po e kërkoj. Ne po kërkojmë më ndryshuar për të mirë. Dhe mundësia për më ndryshuar për të mirë është ende, më non, më, më e përshtatshme kur bëhet ajo për muajin Ramazan e pas kësaj hyrje të domosdoshme do të thotë ne mund të vim tashmë nga pikat e para që kanë të bëjmë këtë këtë smunje si më e shërua ngursimin e zemrave. E para që kisha më filluar më të është përmirësimi i raporteve me Kur'anin. Këto është po më ndej e, e dëgjuar shpesh hera po. Mir, po sigurisht e kemi thonë. Këtu e mburi mëdërimet. Gjithmonë kanë më thonë të përmirësojmë muslimanët raport me Kur'anin. Gjithë. Nga se përderisa so kemë problem me Kur'an, me gjithësi çka kemi pasur për lënë. Çika me përmirësim me Kur'an, shumë gjëra. Mir, po ta përmirësojmë leximin e Kur'anit, ta përmirësojmë kuptimin e Kur'anit, ta përmirësojmë meditimin e Kur'anit, ta përmirësojmë kohën që ja kushtojmë Kur'anit jat ta përmirësojmë përjetimin e Kuranit. Çfarë ato ti përmirësojmë janë të domosdoshme. Që se ata njerëz që kanë pas po zemra të buta e që but ta, unë, letë ka prek shpallën ta, donë let ka sku argumenti. E kanë prituk në acin ndrymëti të Allahu, Allahu wala, vallahi të them nuk kanë dalë ashta këtë Kuran. Çka Kurani ka thënë? Ma dje, tabenët janë që dit për adhurimin e sahabëve për sakripisht e sahabëve edhe një të shok të pegamëri qëfar kanë bëha përto dhe me një rast, një ndybim i kanë thonë Aliut radiallahu ta'ala anhu a ju ka vequn me diqka juve familë në ngusht pegamëri sallallahu alai sallallahu a sujeni dveqanti një qka a ka diqka një, kanë ja që kërë anë është që i keni dhe ju, pas dhe fjallë mi ka thonë mua dhe që të pehu thëm juve, jo ka thonë Aliu, rradi Allah o tala në, s'kotisht ka të veçanë specifike, në kuptim të teorisë, në kuptim të përmbajtës, me i për specifike e ty në ka qenë qasja, ledzimi, përjetimi, meditimi, e kështë më radhë të të. Me i muni bënë mihran, ka qenë një për i djetorat të herë shumë, bagi një mësimë, rëndësime, kuptu që shta njërë e kanë tërdu këtë probleme. Me munim një ibn, ibnë mihran ka qenë ka djetarë të hasëm. Një ditë i ka thonë djohlit vetë. I ka thonë djohlit vetë. Eja përshkëm të këhasën e basriju që ne i thët dë fjallë që në zbutën zemrat. Do me munim një mihran është ku shvedit që fa një velja ja, nëjo ja është për njëve pa, po ka thonë, nuk pa e një vetën mirë, do në, në zamra nuk po komunikën mirë me adhurimin, nuk është, nuk është komunikimi i durë me Koran, me shpalje, po e vrenjë një ngurëci në zamrën time, e është kuem të Hasen al-Basrihu, dhe aji ka do fjallë që me lene Allahot në zbutën zamratë, ka marë rrugë madhje djali i ti që e ka shëshu babën ka zonë për nuk të gatë së ka qenë e në këshilak rrugë e gjatë tërganë me një vendë që në nële me një vendë që ka bajtë babën në qafe no, rrugë e gatë ku me shku? me mundi bënjë mihran është i një viri të Hasan e Vazriut së po thatë me shku gjematit e hodgja hejo kë hodgja për shkën të hodgja Për çka sonë spënivë të mirë, çikë njëri, çikë tani njëri me njëra dy zëmra, zëmram zbūdë ato. Ka shku te ka sun albasu rahimullahu. Ja ka til diren, më vona tek ku kam pos, çdo kohë nisëm on, on në strukturë dikush i kalet gatë shtëpis. Edhe ka dal, ka on. Kush jeni ju? Ka on, jena filon fisnik nëpër largu, po na duhet shehu, hojja po na duhet. Ka on pritni çdo se ç tash vjena. Ka arë Hasan e Basriur Rahimullah Edhe Mejmuni Mihrani ka thon Kënë arë Që ti zbu si më zemrat Djali Mejmuni Mihrani Ka një fjallë të mahe për Hasan e Basriur Kë njëri madhë Kësë dinti kusho kë Dënë, Baba Ja ka livdu Djali të vetë Hasan e Basriur Qështu të është nërmallë Qështu nërmallë Të edukojmë fëmijet të tërë Apo t'i dujnë hë gjellarët. T'i dujnë, edhe pësër është a nësë si kemë punë që është duhet për s'paku më s'ta bërtëm këtë, më s'pajtim këtë konflikt të këtiret. S'na e kanë bërë që këtë të la është aftët. S'kanë po zëlezime, dhinë, dhinë a i veqë. Ja, hëgji madhë është. T'ashtë ka një fjallë të madha, Hasen e Basriu, kë djallim e mund i hëndëran ka n ka diqka të veçantë dhe po për ciltër, qëka këmë i thonë këtë qëfar dirë, që këmë i thonë këtë i qëka kushëri, qëfar fjale më të ratë në ruar e i lutëm që të të fëmira gëtoni se përna pengani vallaj e përton keni kujdes andaj po për të djali me imun i mëni mihran qëka këmë i mëni mëni mëni mëni mëni mëni mëni mëni mëni mëni mëni mëni mëni mëni mëni mëni mëni m Në ayat. Ayatin surën Shuara 205 207. Allahu subhanahu wa ta'ala thot: "A fara'aytum in ma'ta'nahum bi sinin. Thumma ja'ahum ma kanu yu'adun. Ma aghna 'anhum ma kanu yamta'un." Allahu subhanahu wa ta'ala thot në Kur'an: "Tornia rastselat do të thon kanë pasë luksë në dunja kanë pasë rahatinë në dunja mirë, po, mirë po me zamërat në ngurë ta ju të përkursum dhe Allah u Gjellë Gjellë hua ndaj thët Allah u Gjellë ura për ta e fërra ejtum imme ta'nahum sinin e qka ju a mërmenja në qofë se këta njerëz i begatojmë me vita ju jepo mirësim me vita Knaqen me vita Thumë me gjahëm Ma kënu ju adun Pas taj i godet aja që Jo kemi premtuat Ju kemi thonë që keni mërache to Ju kemi thonë që keni mërë këto Ishtën pa vëmendësum Pa kujdesum Të habitur pas begative, pas luksit Por të pa vëmendësum për fundin Allah u Gjallala thot Në qëfë se i begatojmë këta me vita pastaj vinte këtu ku më thonjë që keni marrë çka ju krym punën që ju kënaq për kësaj Allahu e di. Unë jeni se tani u bler, jeta e dhunja i begatu megjithë begatit. Ni 100 vjet atë po. Nitë shinit nuk din çka as munja. S'di ja kokse ni era. 100 vjet nuk din çka as munja. 100 vjet ja. jeta më privilegjit më të mirë të mundshme. Po, domon me ushqim me autoritet, me pasunij, me saltanat, me gjithë shka mësë mire dhe. Pas të i funi është, të dërimi a lojën e gjennë gjallë a lojën. Denimi në zërë, gjenimi ta. Allah u përthet, po Allah u përthet, po që ato ni qënë vjetë, e, së përthet po qëllu me vite, po, të është ma përdo dhe me pru si shambull, që ato vitet e kalume në begatije, në stolije, në shqip, kur ti pregë dërimi a lojën, që ka ju krym puna to? A ju kujtot knetsije e tyre e më hershme e që kja knetsija zbu dënimin? Ja, abdo. Adi ka thonë pegamberi sallallahu aleyhi sallallahu ditë në gjykimit kanë mesil para laot njerion mad begatum dë nja kush o di kush o kjo lafën njeri që nëse nëse, nëse dëmërë thonë ka pas njerë që kanë jetu lukësas që kjo konë mad lukësozi që kjo Mir pa joh në nëllë Zotë i gjellën gjelalu Jom, jom, jom e knasitë Allahu gjelën gjelalu E futë Allahu një gjythje shpejtë në gjëhënam dhe nëzirë I thëtë, Ja Abdi, hal rëajte në imen qatë O rubiam a e knashtë nëherë A ta kakojtë buku nëherë Nëherë A a e knashtë nëherë Kërë i arabë Një gjythje Mejmëni i mërën së kohën për këtë lukësozëtë Mejmëni i mërën ku një mesatarejësë Kër e ka ndëgjur këtë e të e, i ka rotë të fiktër. Ta shkë, krejt ju ka përti lëdjalit e me munit i lëdjërënit, së përdi që ka votë. Ky ho gjë alë metë, ky polip në fjallë me honë, ky përdo në jetë. Ky përdo në jetë, tipi blendë fiktë, zdi që ka ka votë. Edhe të tensionës situatë atë të atë, pash njërë disot të këndillin, edhe Hasan e Basriu të qohët pjasoj neje, ky e mërë babanë vete del, ed A o që kjo qaj, Hasan el-Bazu që të ishe i madha? A që kjo qaj që të në kitu dhe këna bohë me një jetë? E që të e të këti të dhë? Që ka, thamë, me mëni mihrana? Më më më më më I ka thonë Gjallit vetë, o Gjallia, Wallahi na e ka lezu një jetë, të sidhë në qovë se kishe me e kuptu që shduhet, apo kishe me lonë goditjet madha në zemrën tona, të kishe me kuptu qështu, a po, a e ka dëgju, e ka kuptu, a rap ka qenë, në gjuneve të konë, po kuptimi i zemrës, ju kuptimi i gjuës e i veshët, sa ku a jetët e këtila që njerëzve u a ka ndryshu jetë, njajat, a jetët që njerëzve i kam bu këthesat, më laja njët, me njajat, është na i lezim ditë për ditë, po ku o këthesa, ku o ndryshimin, qasja, qasën dhe këte jeti, të dëngjeshme me mene se kjo nuk kjo fjale rëndant, kjo fjale e Zotë i gjithsis, fjale rëndë bulale min. Nësa vendin e athretë Allahu, o ju që keni besuar, ku janë vesht, ku është zemra, ku përkushtimi, ku këthimi, andaj, kjo zemrë zbutët, kjo zemrë përmirësohet, atër ku përmirësohet qasën e libet Allah Gjellar, në e Koranit, nga se këtu ajete e zbutin zemrët, Tu ajete e permision e zamrud. Një nga, tu e cekon. E ka e ka sa tiro ajete që njëri e gjen medita, medita. një meditator. Meditator. Me në ajete diku ku është që çatu dikon, çatu po për ti po folet dikon. Disrë lezoje, sill në veten, më këto që çaja po rrozohet mëllap. Ku jomonë me këto? Ekzmirat, ka ajete të shumë to kur ku do ti të kthesh gjej kështu. Gjej dikon, gjej dikun ia ajat, në surë dikon. Ik dikun qërsh dikun, vetëmoh, dikun edhe Ledzaj e vazhdimesh, ledzaj e vazhdimesh, të apëton Që ta godasësh këtë zamër vazhdimesh në këto ajete që Nuk i djetë kur vje përmirësimi, nuk djetë kur vje ndikimi I pa që ky Kurano është, të apëton Sigur se ka thënë Allahu Jallahu la, Law Ala Lahu enzalna hadhen Qurana na gjabalin Lera ajtehu khashi'an, mutasaddi'an min khashjeti Allah si kur këtë kuranti e ja këshemi zbit kodrave, apo, do të përuleshin, do të zbuteshin, do të qashin kodrat nga fjale Allah Gjallu Vala. Andaj, edhe kjo zemën nuk mund më konë me angurë se shkëmbi. Jo, nuk mund më konë me angurë se shkëmbi. Mirë, po, problemi është se nuk ka qasë e duar. Nuk përjargon pengesat me sneve dhe me zemën e tonë dhe fjales Allah Gjallu Vala. Dhe këne vëjmë përmjësu këtë qasë, ma shumë Kuran, ma shumë meditim, ma te për letzim, nga se letzimi i Kuranit, dhe qasë e duhet në Kuranit, është shaj e drej për det, e cilësisë e imanit. Dhe dënë me e ma cilësinë dhe kvalitetin e imanit, shikar raport me Kuranit. Këtë Kuran, zotit për këtë e Kazmrit, fjallë Allah, e gjellë dhe gjellë hu. E dyta të, të nëvëdhë nëzër që Në ndihmon që Me e zburu të zamër është Njohja e Allahu Gjellë Gjellë Hohatë Dhe njohja rrugës e pejgamberit Sallallahu Aleyhi Vesallam Njohja Allahu Gjellë Hohatë Në nërë mëzër Sama ti për njeriu e njeha Allahu Gjellë Hohatë Lëkundë të zamër ati Pa tjetër, zbute të zamër ati Si me njohët Allahu Gjellë Gjellë Hohatë Mërëndë nje amëntë Amëntë Allahu Gjellë Hohatë Nga amëntë ti Ledzo për kuptim në këti emri Shikoj përfitimin të nga këj emr Shikoj mirësit që i ke fitu në dunja për mes ti emri Për atetë që komunion gjurë më tëmë Amni Allah e gjallë e gjallë e gjallë Amni Allah e veç me e marë Amni el Rahman, el Rahim I gjithë më shershë për më shiruese Amni Allah e gafur, aj që fal Amni Allah e rrezak, aj që formizon dhe jap njerëzve e më një land el kerim, a e që është bujar, e shumë e shumë em në tjërë, e mund shumë është, e në hem në kacët, edhe shpegime edhe libra, që ka të që ku mund është me gjithë, një shpegim pak më të detajzuar të këti emri, që ty të në dimon me kuptu kush e zotë të jetëm, kush e zotë të jetëm. Me njoftë allan që në levala, nga se kjo zemër, është e kriuar me njoftë allan, Nëse nuk ushqet me këtë material, ngurësote, delë për i funksionës, së si të e përdoj për që ka duhet. Këndër nëse dënë me funksionu zemërën si duhet, në shërbim të asoj që Allah e ka kryu, ushqeje me njohit e Allahu Gjellëvalu. Ushqeje. Dëta një kjo zemër zotë në vetë, kush është Allahu Gjellë Gjellëhu? Mëndi djetarët kanë konzumësit nga begatit më të mëdhaja, që Allah në e ka dhënësht Allah u Gjernë Leona ka patë mund si në izbret regullat, dispozitat, në ngarkam e dhe tyra, ka qështë, unë jëmë zotë i juaj, edhe asë një detalj ma tepër, asë një detalj ma tepër, se kështë një ufë kështë, që ka ashtë, so fështire kështë më pasë për një ufët, ma di kanë thonë, shumë djetarë se, realishtë, dunjoja, pa një hitë Allah, nuk di që faktë në si e kaftë, qëka këtë shishme në dunja për njoftë Allahun? Apo? Qëka këtë këndshme në dunja për njoftë Allahun? Qëka këtë mirë? Allah, kur gjatë? Kur gjatë në shkazë? Të gjitha knetsit, të gjitha begatit, të gjitha mirësi, në dunja, mardin kuptim, shihën e durë për mes njuhisë Allah Gjellawale. Me njoftë Allah Gjellawale. Së po themë njuhi akademike, më bu, bu hojgjë, me spigujoh, la për vetën tonë me njoftë. Më rameniamunt Allahu subhanahu wa taala, ya tama tamam, ya tama tamam. Nih Allahu subhanahu wa taala. Dhe Nih Muhammediin sallallahu alaihi wasallam. Kur dozesh për biografëtin. Çka gjën kur dozëm për Muhammediin sallallahu alaihi wasallam? Gjën adorim, gjën përkushtim, gjën ndërshim te Allahu subhanahu wa taala, gjën lut, gjën sejdë, gjën tim të gjat në këmbë e ndërçuën sejdë. Çto e gjon? A patjeta kolezon nga jeta e ati patjetër Melena Allah xhen Laura do të do të zbutë zemrën. Ta nuk e njoh Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Do e njoh. Po më në anjëm, jua të përgjithshëm mirë po. Jo, jo hi e tjetër. Jo një hi për shembull si për facura. Dim se ka e ka treguar Allahun meko, konja, ka Kto, me kë konë ka Kur'anin është për ul Medinë, këto informata të përgjithshme. Me uft. Amr ibn Asi, radiallahu ta'ala, anëmë thëtë Nuk ka pas njëri që e komorejt më shumë se Muhammedin sallallahu alai sallam Kër janë bohë mësliman, nuk ka njëri që e du më shumë se Muhammedin sallallahu alai O të dhe valë Allah e thëtë Nëse kishën në me kërku për me e me e përshu, zdi që kam ju thënë Tëse nuk kishën mundësi më ngobë shqipuarim fëtyr në tija, thëtë Amr ibn Asi Kësh është Muhammedin sallallahu alai sallam Me lezu pritën e ti, vëznihë, me lezu. Sot kemi mundësi të shumë të me lezuën, me dëgjuën, në formët ndryshme. Shëkaj adhurimin e ti. Shëkaj Ramazan e ti. Si është Muhamedi e Muhammedi e sasëm Ramazan? Si është taj me familën e ti? Si është taj me njerëzë vërinjë? Si është taj me kundështate ti? Gjëdoj detalë tjetës ti që lezan, dikon me të zbudë zamën, aftër. Kërë një urina duhet, një hëri që e ushqen zemrën një hëri që e ujit zemrën do të i ja alargën thacin ato qarje që i ka shkaktur thacinja duhet me mush me uj me ujit nëse nuk ujit e në vazhdojnë qarja e qarja e këni pashtë gjithë mund të oka kër është e lagu nuk ka mundës i mu qa po shkën të uzbut mirë po munges e ujit shkaktur thacin thacinja në ngurcimin, ngurcimi qarjina për Në Zëmër është çoto si kujtoka. Dan me ujit, dan me ujit me nuhet Allah jua dëlon me ujit me nuhet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, që ta zbutet, të bëhet e gasme që kurtuhudet fara nte, fara e dhikrit, fara Kur'anit, fara namazt të mbillën te një kopë i xhenetit në dunjo, ende bashku në xhenet e ahiret. Nëse këtu njëra xheneti, pastaj vjen atj apo. Kto mëll xhenetin, Zëmër, me prituk në sinëti e durimën. Po me çka? duke u jitë me këtë një huri. E të në nërëvezer që është me rëndësime, kuptu në këtë, po flasim për po shërim, në? unë që të thash, po flasim për po shërim, shërimi kërkam pak, të rethim, mad veçan, ka disa përzura mad tjerëzakanshme, ka se jena në të rejtim, në të rejtim, e këpa mjekurit duke u shëru, të të ndërën dhe për, të të të të të të të të të të të A dojnë me kupturat na që për mund zbut kjo zamër, dojnë një të tim ma serios, ma të veçan. E treta të, të ndërën është që zbut zamër është a, të kujtuarit e vazhduhu shumë e fundit. Ku imi njës në? Ku përshku imi në? Apo? Vdekja. Vdekja për shumë njerëz të tëtë është të një burim i ishgënimi dhe pesimizmi të apëta. Pas na fal për deka, llësojmë të ungërbuk. Çkakolli e buka me deka, apo? Pas na false këtë çuškem to kish tash. Jo, jo. Vdekja nuk është ai ana e errët e zhgënimit, ai ana e errët e frikës e panikës. S'ka të bëj deka me kët punë. Vdekja që po flosim për tani. Për çka ka të bëj vdekja? Një nga dietar kanë thën kujtimi i vdekjes besimtarit ia sill tri të mira tri dobit më dha, ja si e kush, kujtimi i vdekes. E para ka thën, kujtimi i vdekes, ja shpejton pëndimin. Së thot, isha Allah kismet, jo, se dhe ka thot, s'ka kismet, duhet ta shalë. Andaj të gjitha prëlongimet, do të bëj, insha Allah, e këm dërmen, ato të thot, ato që i kur s'paralizohen, realisht, i shpall të pavleshme, me a fat s'kadense, gjitha, Bajat ju mbo këtë përëmtime. Vdekje i qëtë për sistemi. Apo, rikëthen në vëmënje të gmanë vendimet e duhra. Jo përëmtime që kena dëshin me i bapëm. Nga se kalimin nga përëmtime pasive në vendime aktive. Këtë levizje me i vdekje, për, për, me i vdekje. Pa e nuk dojnë e më hullë për vdekën, më shgën jo. Po vdekën që në bunë aktiv, e përshpejtan përndimin, e përpëtan përmirësimin. Këtës kiko. E dyta, e përmirësan në vdekja, e përmirësan dhe ngritë cilësin e adhurimet. Përgëmberi sëllë Allah, parë në hamadu sëllë dhe në së, shokve, nda thëm i thonë, salu salatën muaddea. Falun e, si kurte ishte namaz ju e i fundit. Kështu thënë të namaz, me e kamës. Faluli, si kurte ishte namaz ju e i fundit. Shukë e dhe të thënë të apërë. Allaj ka herë do këshila, që i pe kamës të të sahabëve, ty dhe ushta njerëzit, jëndonë mazë dunjas, jëndë të bozen, e duhet ka pak më i këthi, haptën. Atyën që i ka thënë farën, si kurse me konë namaz i fundit, atë anë safë që konë në konë për masë. Kështu që kanë jetu sabët, shumis në kose, s'kan po kongësitohë, ta një ka qërë edhe do njone, elham dhe kanë po, s'kja, s'ko konë problem asaj, po në po, kanë kalu periudë të vështira, e që ty në të lecëkosurve, barës gëbrazëve, po edhe për e ka mështëm, mos më haren që këni me dikë. Nëse që këni ka qënë këfja për ta e për neve, që vazhdimit një të, të, të sulmuar nga, nga habia, pas kënësive të shumë ta të harrojmë pë Dhe një ka nëvoj, në aktivit në gjitha aspekt, në gjitha aspekt, përmirsimi i vetë vetës, ngritja e, e, e nivellit të adhurimit, dhe gjithështë e treta, e mirë, e dobeshme që e siel, kujtimi i vdekës është, i lehëcon të lasë dhe sprova, të përton. Sada që ki të lasë më, është një fund, të përton, kemi qilë sujtë, të përton. Bilalde, radiallahu, anu ka qenë në moment të videge shumë smutë, radiallahu, ka qenë shumë smutë, ka pas e the që shpëshkohen me dhe shumë sira, shpesht i karot fiktë, i karot fiktë, si e në gushtlon të vetër Bilalde, si e si, si, si apë të vetër kërët, thënë të, mëjtës vetë, thënë të, së shpeti, së shpeti kime taku të, të dërguarën dhe shukët e tijenë, shpejt pak, hitë të jek pa ka marrë një moment një vendim që veshë Allah e ka ndorë, edhe kimi që i lësytë. Kjo është, këjnë kurajim, ka kuptim, kë një është në fund të shku, në vdekje, s'ka maj mundësi më po gjynoj, po kryja e shkaj, e në këtë rast, dohet me fuqizu më të madhe me ndimin e mi për lënjën në wala, po. e një lajmë të shumë të një Allah, që është nj më ndim shumë pozitiv me thlejith me lazru s'kuam huaj shkojmë andaj i thon ti vetë si i së shpëriti se së shpëriti ti me taku Allahun ti me taku pejgamberin sa sa tiab Allahu tiap tiap tiap me vallë energji e fuqie për, për, për të ispur para ato çfar do të sprovë që është e kohën i fund çfar do të sprovë ka fund çka do koftë smuj vështërsi problem e ka hani fund sota që zgjat nota e atë e ka një sabat që me lena dhe gjellë o këna me i qelë sujtë apërë. Moskovë dhë një anë ahirat bële s'pohë kapëtërë. A nëjë është burim i ngushlimet, është burim i energjisë, është burim i aktivitetit. Kush, vdekja. Për nëjë ka thonë Sejdi Bëngjëberi, një nga djetarët e njërë, ka thonë, Në ufarëka dhikru l'mauti kalbi këshitu në njefsu dhe aleje kalbi. Nëse ndatë kujtimin vdikës nga zemrej me diso momente kam frikë se kam u prish zemrej me mëto. Aja që e mën stabil, aktive zemrej me mështë gjithë mund që kjo. A daj kjo nuk është diçka që na du të me kuptu si kësë dhash braktisje, la e! Vazhdo me dunjo, vazhdo me aktivitete, me begatin që e otë ka begatu, vazhdo me gjitha. Vecë mësë haro që e kime vdikë. Kërgjë më shumë, që e që ka që. Më Vecë mësë haro, që është një fund, Pazne, për nëjë pejga mëri sëllë Allah sëllëm, kër e ka varosë njëri, një përsogë e ti, tregun saba qëfar qëtësia ka qenë, tregun saba qëfar citate ka qenë, e pasaj pejga mëri së muqën më kam, e i ka në shokëve ti, limit të lihedhe fë e i du, për qëtë vend që tu bëhë një gati, se du të më bëhë gati për qëtë vendë, gjithë këna emera në qëtë vrimë, Allah në Allah në bëhë vëdvarin kap shpikur të vëgjënetit. Në e zëruvë vëdvarin, zërim të ata shumë, sa të shumë në sy. Në gëzohë dhe me përgzime të shumë, ta halapa do për do njësë. Por do të për këtë më bogatë. Gjërë të në vëllëzër, preason që e përmison këtë zemër, e zbut këtë zemër, është, të formulu, në tërstan djetarët e kanë formuluar në formulimit të hodhësh bite kofë e me adhorejma përta. Uh, ka pëlqy një komenti një djetare për këtë kanë thënë. Ai beduin i quhin gjami, e ka urinu edhe një. Në beduin i një gjami, për e ka mështë më shukë të vetë, ai beduin, ai zdinë që ka vëtëseja. Ai umësun, atë jënë shkëtim, kutë të kapë me shkunë bënjë e qëtër. Beduin. A i ka këtu që gjamija që është të shumë E që kejët një qësh atyë dhe Urinën atyë Këra kanë pas po sahabët Kënë të më ru, vrapad Kanë për pejgomës të da u, lene një tash U boja, voni, lene Tash ka qi një dhenë Më falë në donë i urinu Në gjami Qëfar tha pejgamberi Hudhni mbite kofi me uj Nga se mbetet e fundet Nëse e parë është dy cira, e hudhën bëte sasi e madhe e ujit, ujit kom e largu në dy ciren dhe kom e mbetë pushteti i kujt kom e mbetë i ujit, sa e është i fundi që është hudhë dhe për e është të në kitë parën e vërë. Andaj edhe ti, hudhë a dhurim zamrë, namaznate, a gjerim, dhikër, kuranë, hudhë, hudhë sa të mundë është gjuj, me pasrunga pëtër. Tani ti je mjek i, i, i vetëvetës, e din cëla për të bënd ma shumë për shtuji për cëla për të bënd dike ma të të më të të më në gjanë, ti je mjek i vetëvetës. Ama për fillim, shumë i badet gjujnë të aptër. E përjetove se përjetove, e ndive se ndive. Apo, hodh, nga se i badeti, i badeti Melena Allah Gjellewala në fazë dhe parën është ashtë i papërjetu shumë. Pastaj, kur të hodh, kur të hodh, kur të hodh, Melena Allah Gjellewala në Për shembull, në rrethana normale, zakonshme, asun, mageru, shambut, të shëndetshme, e din për shembull çish është cita ta me agjerimin. Megjithashtu do të konsumoj agjerum për shembull eh eh tone të ajta, tretë shumë. Agjimi më i mirë do të ishte po një ditë punë ditë jo. E paqë, edhe kjo është 50-50 për shembull. Kjo është vetëm një kur ibadet bëna. Ne so dietar kan kanë thonë, jeri kur është në fazën e shërimit, po domi në procesin e shërimit apo por kur caktuar më bën me lidh ajërimin në vonë. Për shembull, tash jam turr me zbut zemrën, imagjinojmë, një mujë ditë të sjell ajërimin në vonë. Sprij shpunë. Nëse e gjen që ajërimi pesë zbut zemrën, nikuj ajërimi ja zbut. Dikush për shembull, në fazën e shërimit duhet pak më shumë Kur'an, së zakonisht. Zakonisht do normal një lexon Kur'an kaq, e kanë po i fatllë sasi. Sprij shpunë. Po don tash me iksut duhet pak ma inte ma shume udh ma tepër se je në shërim apo kuptat je në shërim ose dëkrose sadakaja çka do kof që ti je shëmitëm të bënë se realisht po lën xhulm do ti po zbut zemër po ndikon ata në lin Allah xhalla wala ne jeni pardon me këtë adhurim çka do kof veç me rëndësi është xhuj sot mundesh xhuj uj xhuj uj aka pagani ko tu vedia xhuj uj apo Ose, për shambull, ku ka një plak saktume, duhet me internuar drejtë në më varë, në deli sotë të mërë, ta një kada-kada, e për filimi është sotë ma shumë. Duhet një aktivitet ma intenzivë, kjo mërënësi. Aktivitet ma intenzivë, për shkak se jemi në procesin e, e shërimi të jemi në procesin, e shërimi të mar, te, së si të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të merë kjo tokë, të merë kjo tokë dhiri sa të merë vetëm për nga thatësie e mëkatimit edhe formët tja që kanë dikun në ngursimin e zemrë sa tëmë prej mjetëve të shërimit apo faktuat të shërimit është edhe vazhdimësia dhe dorimi në, në bësabër këtë të dikush i përvan ama dy mujdet Në ofdhët. Jo, ja, jo, ja, jo. Ja. Doj bajagje shtigje gjata. Kjo rrugë është e Bëhu gatë. Bëu i gatshëm për gatme e quhet. Është në sikur se ka një dietë 20 vite kanë punu për na nosnata. 20 vite për këtë. Do shikoj. Ke s'është pun. Ai prandaj na ka një darsë du ngova atë. Jo, jo. Ja, ja. Ose ose ni msem ose ni Ibadeti saktumni shkurt gat gat gat tokepon Aisha radhiyallahu anha kur flet për pejgamberin sa thot kan 'amalihu deema pun e kth e vazhdueshme nuk ka punjë që qa kanis, qa ka nis pejgamberi sa do të më kalon s'ka ç'a ka nis ç'a ka qenë pjesë a kum nisi punë mirë ka më vazhduam apo nis vazhda vazhda gas nuk don zemrash kputje gjdo shkëputje është mundësi për me internu nefësi shejtani që ka të koftë për me ja këthin ngurësina nësleja për, vartimësia vartimësia, vazhda qoftët me pak e habbul a amali inda Allah e durëmu ha o in kall kështu tha pegamberi sa salem të kallahu më të dashë e më punët e vazhdushme edhe në qoftësion dvogële edhe në qoftësion dvogële Me jo përshamu dikush, me një, me një tërca këtu, me, me një fasa këtu, me shumë tani shkën të shkym, se shëh mu, një badet e kërë, ku jimu, i badet nuk shkym, ufori, në shkym me ufori, nuk shkym këtu me emocione, ja, ja, me planifikim, këtë shkym me jetëgjëtësi, rrugë është e gatë, rrugë është e gatë, nuk djetë, ndaj vazhdimësi, vazhdimësi, vazhdimësi si godit dhe godit, si kështë e kanë thënë djetarët, E tonë të, të herëshëm, aj që vërshdimisht e të raket derën, kom ju hap dera atër, pa tjetër. E ke pa përshamu ti, nëse dikush, e, nuk dhe me të qildi herënë. Nje herë, dy herë, aj që në pjesë tjetër atër, përshambu, që dhe me të qildi herën, i duran të rakitjeve të mund të Njere, dyere, ludhush, klesh, të raket, e shkurtë. Një herë 2 herë lutesh kthyesh aty. Amatorkat, e troket, e troket, e troket. Edhe të mos pa cilbrës largu na pejë të kujton. Apo. Skoçvara po ta çel. Edhe pse nuk don. Pam edhe pse ai nuk don atje. Mir po trokitja e vazhdueshme komë e detyron me ta çelë derën. E para më nuk kur ai për të dhirs, ai po, thot, po të këli, po ta çelësh, po duhet poçi po troket pa kapta. Edhi u shbien këme ta çel. Allahu gjëllë në ura nuk në e mshilën derën, a në e ka hapë, në e kënë e mshilë, në e mshil, kënë e mshilë. Ta është duhet me të rokitë, mi dhonë qëllën se gabimisht e kënë e mshilë apëm. Po kërë duhet me të rokitë dy herë, kërë 20 herë, kërë 200 herë, varësisht pëse edhe kërë e ke kë mshilë apëtonë. Varësisht, nërte e ke mshilë, begi keqë derën e ke mshilë, duhet ta një pak, apo sabër dhe rësat Të roket, gjdo kush këtë dënjotë të nërezër, valahi, edhe nësë s'ka besunë Allah në gjëllën e fara përë, më e mëhanë Allah në gjëllën e fara përë, ka këmgur dhe ka insistuar në sukses saktumë, ja ka e për Allah në gjëllën e gjëllën e leonë. Me qëka? Insistim e vërdim si jëftë. Sa në ledzojmë nga njerëtë në sukses shumë dënjotë për përblës, sot është i sukses në furs saktumë, kur e led Ajë tëtëri, një miherë ka pravua përë, një miherë mi ka pravua përë. Diri sa so, një mi e sërë e ka dhejë za tëmë. Qështu të ka? A nëjë troket, troket, jo, dyherë vëllohë në pravua përë, jo, jo, troket, vazhdo, hecë. Me lene Allah gjelë në hapo tëmë. Po. Përësia radhës për zbutin zemrët është dëgja ma te për kshila që zbutin zemrët nga se kshila që zbudin zemrat apo janë mehlemi zemrës Allahu gjallë në volën nëse veç me vëmendje e përsinën që të jetë unë konzorën që krejtë komë nga bojtë qërë që këtë jetëm nësurën dherë jetë 55-56 që kani qëfar rënditje e mrekulushme e Koranit dhe qëfar të frajtimi mahnitës vë Allahi të në vëzër të një temë madhore Allahu jalla u lutë wadhkirr fa inadhkira tanfa almu'minin wama khalnaktu aljinna walinsa illa liya'budun ti për kujto ngasë përkujtimi i bën dobi besimtarve e un Allahu, nuk i kam kryu gjenet dhe njërët për tjetër post më adhurojnë. Që i bjen kjo? Që i bjen se njëri, kam mundësime u përshin nga gafletin, nga habia, deri në atë mos, me harru kajt pëse uonë dë njëa, le më tjera të rrë. Me harru komplet rolin, me harru komplet pozitin të i kajtë haranë. Por në gjvendusit totala, e Allah u gjellua këtë realitet për pa, mënë pas ajetet kujtose edhe qëta të harrujnë, le më tjirët apëtumë edhe këta harrujnë, le më tjirët a dhe ma tjepër ka mundësini një pravë, një ajet të shkvutje një fjallim i shkvutër, një ligjera të caktume dhe gjë këshila apëtumë, dhe gjë për rësi e zbutin zemrën shumë vë që ne do të thasht që kanë bëjmë e Koran një ajet, një meditim saktum, të caktumë kegimi shkurëtër në gjërë shumë, në gjërë shumë gaste, në fazën e trejtimit ki në nevoj për të kshila shumë. Ma vonë një kunë është ajo qaq, a më në fazën e trejtimit, shumë ki nëvej për, shumë të duen. Allah nuk e dinti kërët qështë një rikujtim, subhanallah, të në gjallë zemrën komplet. Oshtë të manë si kurse shqivu që bjenë e rrëkën të okën e thadët. Kshilë ndo shte e ketë dëgju me dhjetëra hera por kësë e rodë është e veçanë e posaqme kur mësuj e këmni po po po e di, jo mësuj kështopë nëse do më shëru ma shumë dëgja këshilat e tila ma të i për se fjallë të njerës vëpë ma të i për se fjallë të njerës vëpë shukojnë të rrëzë që ka ka tonë djetarë ajo që ka mas shumë ti aja që ka mas shumë të e shkatrën njëren, ka unë i bëngjauz e oj mullan, edhe të tjerë djeton, mas shumë të që ka e shkatrën njëren, e hum njëren, njën dy gjera. Dy gjera. E para, e para është më smarje me vetën. Që kam krymë punë, mu në kam nëngu? Mu për më një që ke, që të kam nëngune? Që të kam më marë? Më smarje me vetën, dhe dy ta marja me tjere, s'kasë mundje me moda, njërët me punë që nuk i përkasën, s'jonë punë t'i, pse për nganë që t'lajmë kërës dhvynë ty, pse për nganë këtë fjallimë kërës dhvynë ty, pse për rrëmë këtë nejë kërës dhvynë ty, a duhet ty di shka, po më duhet, a një rëpra, a më s'duhet, pse nganë Allah, pse shkanë, gjithë tha, gjithë tha, levizje tona të cilat nuk janë në shërbim të asaj që na për kasin e ngurësojnë zemrë të, dhe e kondër ta e kondër ta njëri sa so, është i gacim sa so eksperimin me bo në për rejtet sociale vallë lojme pa lidhja të. pa lidhja, kush me ka në martu e kush kushkoje, kush qka hane kush qka bone, kush, kush, kush, kush, kush, pa qka dhvina të olavnë, qka dhvina të olavnë ta në gjëna Mre, hup kome to, ne që hum koni, ka kjo veç pune, koha si hum. Ama gjitha këtojnë ngurësojnë zemrën, gjitha lajmë pali dhe që s'dvynë të ngurësojnë zemrën, që është të regullë, nga që ka dvynë o në, no. që kjo dvynë, që të mërë, që kjo derë s'dvynë, ka dhe dije fetare që s'dvynë të ngurësojnë zemrën, kës'dvynë të jajatë kodi sot tema caktuara, debatet caktuara, ajo i takon hoqjallarve njerve që ju përket kjo punë, ty të përket kjo punë, merr çat për këtë çaj. Çapo në tema detale të panevojshme. Si kupton fore? Tani turbullot fjalën. Kuptimi. Se Allah çat të dy, çaja çatën çaj. S'ka njirin në dunjë, O Allahy. Nuk ka njirin në dunjë i cili ka ardhur këtë dunjë e që ka poshë krejt, dijen që ka ndunje me ditë s'ko këse njëri, pejgambert s'ka poshë shto, apëtët pejgambert kanë ditë diqka, diqka s'kanë ditë a, kjo s'kjo, n'ka morë Muhammed e zëmë, a ka ditë operacion me bëhë, apëtët me, me, me, me shtra një sahabe, me ja prej bëhër, a ka ditë s'ka ditë, allë, kjo s'more që s'ka ditë së so, ardhe operacion njëzë me i bëhë, me Peygamberi kushe Muhammed i s.a. Ma sëtë për të punë tjera, akadit, akadit, akadit, akadit, apta. Pëse kam sua Allah pëse si duhet. E që ka me po për, për, për balë kësaj tërësit madhe djes informatave? Këqyre Allah ty që ka përdujnë, që të mëre, të të lej, që të dorë në të eqë, asyt me se elsharë, su në vyjnë në mukja, që e më duhet mukja? Ka njeti këma Maliko, rahimullah, të ima Maliko, Ani kurrë qenë Imam Malik ozniav. Dënieri, cili është bë referencë dijes, një qytet pejgamberit, Stazmius, nuk nuk e etablimë edhe njerëzo të mëj apo. Morim atë ka ohnëni kur Imam Malikut rahimullah, a bëm një debat edhe përfinitim. Ka thënë Imam Maliku, e nëse ti mundi, çka bën ti? Sa unë nëse ti mundi Unë e marrë me ndimin tënë, e nëse ka thonë, nëse tim mund mund që kanë duhet, po tim një kërugën tëmë, aha, e nëse venit treti, apo na mund dyve qapujem na, tha një kërugën e ti, o vlo tha, s'kon vak me nekë gjithë kanë në këto, apo, t'ashtë një këtë, një këtë, aj, një këtë, ajnë një këtë, unë e i marrë punë të mi, o vlo, unë e këmë dhe që kam duhet, këto debatë së mduhet mu, që kam duhet mu këtë debatë i pa në vaj Ma taj një këta është ka këto, a e këtë gjithë vetëm ku duhetë Allah? A e këtë gjithë mësime që pëtë vinë, ha, që ka jojtëja, që atë të rev, la? A ma le vizë të vazhdukshme, koreshtë të vazhdukshme atje, pështekimi vazhdukshme, qëka duhet Allah tëjë, qëka duhet këtë temë tëjë, qëka duhet këtë zimë tëjë? E kështë të më ratë, po flasë për tema fetare, në në për tjerë, nuk duhet. Merë ma që du dhe gjë këshilla, në gjë porësi, këtë dvyn, qka dvyn për Ramazan, qëta shtë? Merre, qka dvyn më se merre? Nga se gjitha punë, dhe du njëtë në që të bujë më lopët. Njëli, kërë shkomë për rrugë, është duke bogoti valigjen, e merë kësën dhe shpish me vetja? Merë a galë, me kauq me këtë gjinë, dhe të kauq me vetja, në udhë. Ja, jo, Allah, dhe të, të kauq ka atje, që me bajtë? A e merë ka uqë në vetë, nëse merë, pëse, pa ati e ko ka uqë ku përshkoj? Merë diçka që ka vinë për rrugë që e që e tje se ka, a merë që të veqë? Pa që është të dhe, ato që e gjionë gjithë kunë, që e banë me vetë i l'havdo, në qëka që ka s'ka që ato merë, që e që duhet i për rrugë për të ka lavë gjallë levanë, në këtë rrasë është me dëgjuk shfilla dhe porosi që e të mutin zemrën. Pre asoj që na du të larguarit nga gjirat e ndaluara dhe nga ato të dushimta për të ndaluarit është e dikshme abon. të dushimta e dushimt nuk pe di a halal as o halal a më takon as më takon a ban as më nuk pe di nuk të dushimt është largohet u tash, ta shuspoflast a gjithë më largohet për dushimta mirë i shkon a man veçanisht në fasë e shërimit largohet se dushimta e lëndon zemërë në smutë. Dhe gjene këtë hadith që ka tha përgambarës anëm. Hadithin në manim një bëshirë, radiallallahu anu. Përgambarës më ka thunë, el halal u bejjin, el haram u bejjin. Halal është i qartë, dhe haram është i qartë. Ua bejnë nëhum e umurën mështëbihet, mes tërë dyjo ka gjëratë të dushimta. Për ty dushimta, për mu, nuk edhin halal e haram, në bëma ki janë du një e kërë apë Pejgamber son ka thënë te ka porosit. Ka fë menjë tek shubuhatat faqad stebra al dinih wa irdi. Inoc pejgamberik ai çë largohet nga dyshimta. Thot pejgamber son e ka ruajt fen e ka ruajt nderin e fytyrën e vetave. A dyshim largou Allah. Mas ksoj, në të njëjtin hadith, po të cilën me vëmendje, në të njëjtin hadith, në të njëjtën thënie Ku po flet për dyshime, t largon nga dilem nga nga dyshim, largohen çat hadith, po that ila inna fil jasdi al mudgha, اذا صلحت صالحا الجسد كله. Trupi është një pjesë, një gjymtyr, një cup mikshi, kur ajo është në rregull, i të trupi është në rregull. A ka lidhje kjo muhabet i pejgamberit me tetas ko lidhja atë? Ha? Po çu s'ka lidhje? Ai na mundon me lidh fjalë ti o pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Merrit muhabeten. Ti do fol për diçka dal këtë muhabet diku tjetra dal Jo më thua, bëre dikush më thotë, vëllai, çik çkapat li se mora vërtet. Çik çkapat li dhe çikë mohabet me çto? Ka erdhur thush apo? E këtë pegamazo, a ka lidhje? Shumë ka lidhje. Kur po flas për zemrën, dhe se rregullimi i saj është rregullimi tër çanjës, para kësaj po neapdo kshilla për zemrën, dërgon nga puta dyshimta. Nga fitimi i dyshimta, nga fjalët e dyshimta, nga punët e dyshimta, nga natë e dyshimta, nga shumsimet e dyshimta, këç çka të dyshimtë dërgou po flas i një spital të ushuru. T'arnën gjangin fortë dyshimtë. E kur zemra merr veten e vet, atë ndonë tani m'ndysh është puna. Gjithashtu ai thotë që tetëdhësor ndikon në përmirësimin e zemrave është edhe bamirësia ndaj njerëzve. Me bëu mirë njerëzve, ashtu zemra shoh. Ka orë një tek pejgamberi sallallahu alaihi dhe sallam i ka thonë, "Ja rasulullah, sikurse të them natë Buhari ra diallahu, qalo dhe dhuroi Allahu" Mu ka ngurcu zamra Këjë sahabë është anku të këpigamirë Kënëja rësullan mu është ngurcu zamra Qëka mi bukë se zamra? Ka thënë Muhammedi sallallahu sallam In aratte anjeline kalbuk Nëse dënë që të zbutët zamra jote Të atëjmë il miskin Vë mësahë bi rësi eljetim Nëse dëshonë që të zbutët zamra jote ndihmoje miskinin boni mir njerëzve dhe fërkoje kokën e jetimit sheh albani thotë ka ditë është Hasan i mirë punon me ta on boni mir njerëzve gasa kooperacjia e ngushton zavrën e bën vrasht bamirsia e zbukë zavrën normal kjo paku di po di ku i të mirë ai sot do në babokia ai babokia kanë sqarë gjendja e tij që e sheh somini që bë me ta zguzavën po mund të shkojë Sport, dikana japin, dikan. Antaj bani mirë njerëzve, sot ti ke mundsi. Forma e ndryshme zbutet zamrën tonë. Para se të na zbut zamrën e nonta, është lejo biografinë e burrave të mirë dhe fjalët e tyre. Apo që po as ne bërasi ta zbut zamrën. Lejo za për Omer ibn Abdul Aziz, lejo për Muhammed ibn Munkadir, për Abu Hanifan, Shafiu, Imam Ahmedin, Malikun që farë fjallë kanë këta, dukatë fjallë, margaritarë, një rrësh fjallë po shumë dhe me thonëse. Leza këta, dimë kërë fjallë të filozofëve dhe njërë të tjirë, a një mirë ato e mbi thonë njëri sëprish puna, njëri përfiton për iqdo kujtë. A më ndëllën fjallë e këti me këti me ndëllën. Të. të fjallë i ka honë filoni për sukses njët. e njëtë, e ta një në fundë ka po vedrasinë. A më të një Jo the merio je të ky është që ka humbi papasë 100 vjet kum kujtë çata merri? Çata merri ju atëçi Normanë Naut. 3 fiotë njerëz për lumturi që se kanë çu kokën nga alkooli kurr. Nga deha kurshin nën çpi kurr, se s'ka ditë me tu pata. Ka thonë fjalën për lumturinë, po ç'lumturia ja u loptë. Që ç'ka lumturia te Bubekrit, ka zënë Bubekrit. Që romeri të ka zënë çka çka trimnia guximi ç'tje lezë. E këta ka të tjerë kanë ne përfusluar tas prish punë. Amë këta mbaza, këta në esencë. Këta liçit mësuan ç'është duhet, po tas buktën zemrën Allahu. Allahu kurizo fjalën e Mubeqirit, skatorë po po të zbuzën, fjalë të mbaën këtu, këtu një fjalë që dalën nga burimi i shariatit. Ka dhonë për Hazan al-Basri rahimullah. Fjalë të këta, fjalë të kënga burimi i shpalljes. Subhanallah, ças shkurt ka fol, ças të mbllashim si me kon haditha. Hasen e brasi ura, lezo tyne, zbut e zemra, lezo për biografie tyne, qështë kanë bëjë badet, qështë kanë jetu ha ta, lezo për ta se, që atënë modeli jon, atënë shëmbëll të tyra jon, nga të të të të të përfitujmë, dalant të nga zërë, dalant, me pas dikonë modeli shëmbëll të tyra, e dalant nga dikush, me përfituam e se kim modeli shëmbëll të tyra. Ne kemi këto punë qarta, djetë kush o modeli A kur vije punam e përfitu, çfarë të mirë, nga gjithë përfitojmë, edhe ka shejtane po. Edhe shejtani është e mundshëm nga pritim me përfitu. Sikur se ka në hadith në e Buhari. Hipo, unë kur e marr nga shejtani për me knuaj atë ulkursin, e kam më dal shejtanin? Ahu du billa. Jo. Jo. Mund të shoj ali jam marrti? Në nëse jam marrti në, i mësim jamar këti, në i për jam marr. A më ma modelin e sikam? Modelin diet kush jam? Shembull diet kush jam? Do të më dalloj më zgjera. Dhe e fundit që më ta duam të du përmbyll ti ndaimo ne zbun zemra duaja lut Allahu Jalla wala kuen ke cebebe lut Allahu Jalla wala jalla wala an kaute zoti pengurcim zamras lut Allahu Jalla wala ce mezbit rahmat zamran ton me ta zbun zamrana ngase kashu bande dua muhammadi sallallahu alaihi wasallam sai ka na dita ne Zaid eh Zaid ibn Arqam radiyallahu ta'ala anhu I cili, thot se pejgamaës nga dua që bënë të thënë të lënë të, lënë të Allah në me erujt, nga katërgjëra. E parën nga ty në ka thonë, Eu dhu bikë min kalbin la jakhshah. O Zotë më ruaj nga zemra që së parulet, s'ka kush e unjë. Ruaj nga zemre në ngurt, kush? Muhammedi sallallahu al-salam. Sa në përkush të me lutim Allah në gjellal, O oh, Allahu jam, ma zbot zemre në lutem, lutem, lutem, lutem, lutem, lutem. Na e lutëm Allah me pëpunt tira, kënë harru me lu për zamërëm Për gjithë shkë a lutëm, kënë harru me lutë Allah me ta të putë zamërën Qa t'yosh kërajt Lëtë Allah me ta është të ki Ramazan Në iftarën sëfir Allahum e inni esë aluke që kalben khashian O Zotë më fornëzëm me zamërët parullër O e u dhubike min kalbin la jakhisha Na dhe zotë rëzmetime O min ajinin la të dhmaj të lutë më Allah dhe nga nga, nga syri i thadë që zdinë qka loti, nuk dinë qka me qajt për amadnis tonë, edhe nga kjusy mëruja e Allah bëdoa, lutë Allah në gjellë në uala me këto të nërruve vëzër dhe motra këto dhejt jenë u dhëzi në praktike dhe të duhra për zbujt në zamrës nësi i kuptëmë sërëzisht i analizim si duhet dhe vëpërme to dhe dhe vreni me lene Allah gjellës shpejti dyshime pozitive n Dhe me që kjo është edhe derësja, po legjatë e fundit për këtë periud për Ramazanit, ne jeme këtë edhe përmbyllim këtë trajtimin e temës ngurcimit me temën e shërimit. Edhe, do tëtë, me këtë edhe përfundon, po me në këtë cikë legjatë e para Ramazanit, vërshdojmë, inshallah, pas Ramazanit. Allahu ju dhashtë mirësia dhe gatin Ramazan, Allahu ju dhashtë shëndet, e rahatia, paqë i Ramazan të këndëshme, si kërës është Allah i kn Allah në më nëso që t'hymë në Ramazan me zemër të buta nështruorat përurira, që e ndinë këtë Ramazan e përjetojnë dhe e kërënë me adhërimë si kurse Allah u gjellohë është i knashin më të. Në bëvë të Allah nga ta që fitojnë Ramazan dhe t'dalën me më katët falëra, e inshallah shimi pas Ramazanit e Allah në e ka falë më katët dhe ne e ka ngritë dëreqet. Zotë i shpër bleftë dhe ndëroftë vazhdojmë pas Ramazan, inshallah Allah u ju d